Живільним блиском, але він все ще виглядав, як загублена душа. Вони відчули мене, спіймали мене у потоці часу, застогнав він, я зайшов занадто далеко. А якими вони були? запитав я. Я сказав це веселим тоном, щоб розвеселити його. Він нахилився вперед і схопив мене за руку. Він страшенно тремтів. «Жодне слово в нашій мові не може їх описати», – він говорив хрипким голосом пошепки, «Вони нечітко символізуються в міфі про гріхопадіння і в такій непристойній формі, яку іноді можна знайти вигравіваною лише на стародавніх табличках. Греки мали для них назву, яка приховувала їхню суть. Дерево, змій і яблуко – ось невиразні символи цієї найжахливішої таємниці. Його голос майже зірвався на крик. «Френку! Френку на самому початку було скоєно жахливе і невимовне огидне діяння. До часу від самого цього вчинку...» Він схопився і в істериці заходив по кімнаті. «Насіння цього вчинку проростає крізь кути в неясних глибинах часу. Вони голодні і знемагають від спраги». «Чалмерсес, заспокойтеся», – сказав я, намагаючись заспокоїти його. «Ми живемо в третьому десятилітті ХХ століття. Вони охлялі та голодні». Скрикнув він. «Гончі пси Тіндала!» «Чалмарсе, може мені краще зателефонувати по допомогу і викликати лікаря?» «Ні, лікар зараз нічим мені не допоможе. Це жахи душі. І все ж...» Він закрив обличчя руками і застогнав. «Вони справжні, Френку! І вони досі тут зі мною!» Я побачив їх лише на мить, в одну жахливу мить. Якось мить я стояв з іншого боку буття. Я стояв на блідо-сірому березі поза часом і простором, у жахливому світлі, яке не було світлом, у пронизливій тиші я побачив їх. Усе зло у всесвіті. Було зосереджено в їхніх худих, охлялих, голодних тілах. А чи були у них тіла? Я бачив їх лише мить. Я не можу бути впевненим, як довго це тривало. Але я чув, як вони дихають. Невимовно. Але на мить я відчув їхнє дихання на своєму обличчі. Вони обернулися в мій бік. І з криком я кинувся тікати. В одну мить я кинувся бігти крізь час. Здавалося, я втік на квінтільйони років тому назад. Але все ж вони відчули мене. Люди пробуджують в них космічний голод. На мить ми вирвалися із цієї гедоти, яка оточує їх з усіх боків. Вони жадають того, що є в нас. Усе те чисте, що з'явилося в результаті вчиненого нами доброго вчинку без жодної плямочки. Є в кожному із нас частинка, така світла частинка, яка не брала участі у цій справі, яку вони ненавидять. Але не думайте, що вони буквальне прозаїчне зло, вони перебувають по той бік. Добра і зла, яких ми їх знаємо, вони – це те, що на самому початку буття відійшло від первозданної чистоти. Через цей вчинок вони стали тілами, що наповнюють смертю, вмістилищами усякої гидоти. Але вони не є злом у нашому звичному розумінні, тому що у тих сферах, через які вони проходять, немає ні думки, ні моралі, ні правильного чи неправильного, як ми це розуміємо. Є тільки чисте і брудне. Усе брудне виражає себе через кути, а усе чисте через вигини. Людина, а саме найчистіша частина її сутності, вона походить від кривої лінії буття у вигинах. Тільки не смійся. Я маю на увазі це в буквальному сенсі. Я встав і почав шукати свій капелюх. Мені страшенно шкода вас, Челмерсе, сказав я, прямуючи до дверей. Але я не збираюся залишатися і вислуховувати усю цю тарабарщину. Я надішлю свого лікаря. Це літній добрий чоловік, і він не образиться, якщо ви пошлете його до всіх чортів. Але я сподіваюся, що ви з повагою поставитесь до його порад. Тижневий відпочинок в хорошому санаторії принесе вам незмірну користь. Спускаючись сходами, я почув, як він сміється. Але його сміх був таким безрадісним, що зворушив мене до сліз. Частина друга коли Чалмерс зателефонував мені наступного ранку, моїм першим спонуканням було негайно не повісити слухавку. Його прохання було настільки незвичайним, а в голосі звучала така дика істерика, що я злякався, що будь-яке подальше спілкування з ним призведе до порушення функціонування мого власного розуму. Але я не міг сумніватися в щирості його страждань. І коли він остаточно зламався, і я почув, як він ридає, то вирішив виконати його прохання. «Ну добре», – сказав я. «Я негайно збігаю в крамницю і принесу гіпс». По дорозі до будинку Чалмерса я зайшов у будівельний магазин і купив 20 фунтів паризького гіпсу. Коли я зайшов до кімнати свого друга, він сидів присівши на впочіпки біля вікна, і дивився на протилежну стіну, розширеними від страху очима. Побачивши мене, він встав і схопив пачку з гіпсом із такою жадібністю, яка водночас вразила і нажахала мене. Вочевидь, він виніс усі меблі, і кімната набула похмурого вигляду. «Цілком можливо, що ми зможемо перешкодити їм!» Вигукнув він. «Але мусимо діяти швидко! Френку, там у залі є драбина! Негайно принеси її сюди, а потім принеси відро води!» «Навіщо?» – пробурмотів я. Він різко повернувся, і на його обличчі виступив нездоровий рум'янець. «Щоб замісити теньк-дурню!» Закричав він, щоб змішати тиньк, який врятує наші тіла і душі від забруднення, про яке навіть не можна згадувати. Щоб замісити тиньк, який врятує світ від... Френко, їх потрібно тримати якомога далі. Від кого? пробурмотів я. Гончі пси Тіндала, сказав він. Вони... «Можуть дістатись до нас тільки під різними кутами. Ми повинні прибрати усі кути з цієї кімнати. Я затенькую усі кути, усі щелини в цій кімнаті. Ми повинні зробити так, щоб ця кімната нагадувала внутрішню частину сфери». І я знав, що сперечатися із ним буде марною справою, тому приніс драбину». Чалмерс замішував тинк, і ми пропрацювали над цим три години. Ми заліпили чотири кути стіни і місця перетину, підлоги стіни, стіни і стелі, а також округлили усі гострі кути на підвіконні. «Я залишусь в тій кімнаті, поки вони не повернуться в часі», – заявив він, коли наше завдання було виконано як тільки вони виявлять, що запах веде з вивистими стежками до вигинів, вони повернуться за мною. Вони повернуться, голодні, розлючені і невдоволені до тієї гдоти, яка була на початку, до початку часів, за межами простору. Він люб'язно кивнув і закурив сигарету. Ти молодець, що допоміг мені. Сказав він. «Чому ти не хочеш звернутися до лікаря Чалмерсе?» Спитав я у нього благально. «Можливо, завтра», – пробурмотів він. Але наразі я мушу просто спостерігати і чекати». «Чекати чого?» – спитав я наполегливо. На губах Чалмерса розтягнулася слабка усмішка. «Я знаю, що ти...» «Вважаєш мене божевільним», – сказав він, – «у тебе проникливий, але буденний розум, і ти навіть не можеш собі уявити сутність, існування якої не залежить від сили і матерії, але чи приходило тобі коли-небудь у голову, мій друже, що сила і матерія – це всього лише бар'єри для сприйняття» які створені через наше сприйняття часу і простору. Коли люди дізнаються те, що знаю я, що час і простір ідентичні, і що вони обидва оманливі, тому що є всього лише недосконалими проявами вищої реальності, то вони більше не шукатимуть у видимому світі Пояснення таємниці і жаху буття. Я встав і попрямував до дверей. «Пробач!» – вигукнув він. «Я не хотів тебе образити. У тебе чудовий інтелект. Але у мене... у мене надлюдський. Цілком природно, що я можу знати про твої обмеження. Подзвони мені, якщо я буду тобі потрібен», – сказав я і спустився сходами, перестрибуючи дві сходинки за раз. Я негайно надішлю до нього свого лікаря. Пробурмотів я собі підніс. Він безнадійний маньяк, і одному Богу відомо, що станеться, якщо хто-небудь негайно не візьме на себе турботу про нього. Частина третя. Далі. Наводиться короткий виклад двох оголошень, опублікованих у Партрічвільській газеті за 3 липня 1928 року. Землетрус струснув фінансовий квартал. Сьогодні о 2 годині ночі в результаті підземного поштовху незвичайної сили були розбиті кілька вітрин на центральній площі і повністю порушена робота системи електрифікації і трамвайної лінії – у віддалених районах відчувалися поштовхи і був повністю зруйнований шпиль Першої Баптистської церкви на пагорбі «Енджел», спроєктований Крістофером Реном у 1717 році. У цей час пожежники намагаються загасити пожежу, яка загрожує знищити клеєвий завод у Партрічвілі. Мер обіцяє провести розслідування і буде здійснено негайну спробу встановити відповідальність за цю катастрофічну подію. Невідомий гість вбив відомого письменника-культиста! Жахливий злочин мав місце в районі Центральної площі! Жахлива таємниця оточує смерть Хелпіна Чалмерса! Сьогодні о дев'ятій ранку в порожній кімнаті над ювелірним магазином «Сміт Вікі Айзек» За адресою Центральна площа 24 було виявлено тіло Халпіна Чалмерса, письменника і журналіста. Розслідування, яке провів коронер, показало, що кімната була здана містеру Чалмерсу із меблями від 1 травня, і що він сам позбувся меблів два тижні тому. Чалмерс був автором кількох маловідомих книг на окультні теми та членом бібліографічної гільдії. Раніше він жив у Брукліні, штат Нью-Йорк. О 7 годині ранку містер Елє Хенкок, який займає квартиру навпроти кімнати Чалмерса в закладі Смітвіка та Ісаака, відчув дивний запах. Коли відчинив двері, щоб забрати свого кота, та ранковий випуск газети Partridgeville. Запах, який він описує як надзвичайно їдкий і нудотний. Хенкок стверджує, що поблизу кімнати Чалмерса він був настільки сильний, що йому довелось затиснути ніс, коли він наблизився до цієї частини коридору. Він уже збирався повернутися до своєї квартири, коли йому спало на думку, що Чалмерс, можливо, випадково забув вимкнути газ на своїй кухні. Сильно стривожений цією думкою, він вирішив розібратися, в чому справа. І коли неодноразові стуки у двері містера Чалмерса не мали відповіді, повідомив про це суперінтенданта. Останній відчинив двері спеціальним ключем, і двоє чоловіків швидко проникли до кімнати Чалмерса. У кімнаті зовсім не було меблів, і Хенкок стверджує, що коли він вперше поглянув на підлогу, у нього похололо серце, і що суперінтендант, не кажучи ні слова, Підійшов до відчиненого вікна і цілих п'ять хвилин дивився на будівлю навпроти. Чалмерс лежав, витягнувшись на спині, в центрі кімнати. Він був абсолютно оголений, а його руки і груди були покриті незвичайними синюватим гноєм або сукровицею. Його голова лежала грубо зігнута на грудях, вона була повністю відокремленою від тіла – Раси обличчя були спотворені, а м'які тканини розірвані й жахливо понівечені. Ніде не було видно слідів крові. Він був абсолютно голий, скручений і понівечений. Кімната мала найдивовижніший вигляд. Місця перетину стін, стелі та підлоги були густо замазані паризьким гіпсом, але подекуди фрагменти потріскалися і відвалилися. І хтось розклав їх на підлозі навколо вбитого так, щоб вони утворили ідеальний трикутник. Поруч із тілом лежало кілька аркушів обвугленого жовтого паперу. На них були зображені фантастичні геометричні візерунки та символи, а також кілька поспішно написаних речень. Фрази були майже нерозбірливі. І настільки абсурдні в будь-якому контексті, що не давали ніякої можливості встановити особу-злочинця. «Я чекаю і спостерігаю», – написав Чалмерс власноруч. «Я сиджу біля вікна і дивлюся на стіни й стелю. Я не вірю, що вони зможуть дістатись до мене, але я повинен остерігатися доулів. Можливо, вони допоможуть їм прорватися». Сатири допоможуть, і вони зможуть пройти через ці червоні кола. Греки знали спосіб, як запобігти цьому. Дуже шкода, що ми так багато забули. На іншому аркуші паперу, найбільш сильно обвугленому із семи-восьми фрагментів, знайдених детективом-сержантом Дугласом із заповідника Партрічвіль, було написано наступне. «Боже, милостивий!» Тинькування обсипається. Від сильного удару тинькування відвалилося і обсипається. Можливо, це землетрус. Я ніколи не міг цього передбачити. У кімнаті стає темно. Я повинен зателефонувати Френку. Але чи зможе він дістатися сюди вчасно? Я спробую. Я наведу формулу... Я наведу формулу Ейнштейна. Я зроблю це. Боже... Вони прориваються! Вони прориваються сюди! Із кутів стіни валить дим! Їхні язики! На думку детектива-сержанта Дугласа, Чалмерс був отруєний якоюсь невідомою хімічною речовиною. Він відправив зразки дивного блакитного слизу, виявленого на тілі Чалмерса хімічній лабораторії Партріджвіля. І сподівається, що цей звіт про нове світло на один із найзагадковіших злочинів останніх років. Те, що Чалмерс приймав гостя ввечері, що передував землетрусу, безсумнівно, оскільки його сусід чітко чув тиху розмову в кімнаті Чалмерса, коли проходив повз неї шляхом до сходів. На цього невідомого відвідувача вказують серйозні підозри, і поліція старано намагається встановити його особу. Частина 4. Звіт Джеймса Мортона, хіміка та бактеріолога. Дорогий містер Дуглас, рідина, надіслана мені на аналіз, є найнезвичайнішою з усіх, які мені коли-небудь доводилось досліджувати. Вона нагадує живу протоплазму, але в ній відсутні такі особливі речовини, відомі як ферменти – Ферменти каталізують хімічні реакції, що відбуваються в живих клітинах. І коли клітина гине, вони викликають її розпад шляхом гідролізу. Без ферментів протоплазма мала б стійку життєздатність, тобто безсмертня. Ферменти – це, так би мовити, негативні компоненти одноклітинного організму, який є основою цього живого. Біологи – категорично заперечують можливість того, що жива матерія може існувати без ферментів. І все ж, субстанція, яку ви мені надіслали, жива, і в ній відсутні ці незамінні життєві речовини. Боже, милостивий сер, чи розумієте ви, які вражаючі нові перспективи це відчиняє перед нами? Частина 5. Уривок із книги покійного Хелпіна Чалмерса «Таємні спостерігачі». Що робити, якщо паралельно із життям, яке ми знаємо, існує інше життя, яке не вмирає, в якому відсутні усі ті елементи, які руйнують наше життя? Можливо, в іншому вимірі існує сила відміна від тієї, яка породжує наше життя. Можливо, ця сила випромінює енергію або щось подібне до неї, яка походить від невідомого виміру, де вона знаходиться, і створює нову форму клітинного життя в нашому вимірі. Ніхто не знає, що таке нове клітинне життя насправді існує лише в нашому вимірі, але... Я бачив усі його прояви. Я розмовляв із ним. Вночі у своїй кімнаті я розмовляв з доелами, Крихітними істотами, що пожирають плоть і мешкають в іншопланетному вимірі, оповитому ніччю і хаосом. І у своїх снах я бачив їхнього творця. Я стояв на туманному березі, поза часом і матерією. І бачив усе це. Вони рухаються по дивних вигинах і під неймовірними кутами. Колись я вирушив подорож у часі і зустрінуся із ними Вічна віч на віч.